بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن المنافقين يخادعون الله محكين هذا المنافقين بحس روانه دل تک دې آیات کې د منافقانو تذکرہ کیږي نو یو خبره دا چا لا دا به دی مطلب یا نه چې د دین معاملہ د دې سره دې مسلمانانو سره په عبادت او صلات کې شمولیت هغه بیانې چه اغا در یاد اپاره دی او اغا دیر لگ دی نا ان المنافقین یکیناً اغا کسان چکم منافقان دی پا جب کلمه وی پذلکی ایمان نشتن و یخادعون اللہ دید کور کئی پخ پل گمان کیا اللہ ودا تک به راز رواه په خپل ګمان کې دوکار کوي ځکه الله تاسو دوکار کولای نشي الله تاسو سره دوکار کوي الله ته پټو بخاربه نه پوي الله چې دا وی سپاد دلته بیانینو الله ته دا چا ویلي الله ته هو پټه یا خادعون مناب کوي خادعون الله دې د خپل ګمان مطابق الله ته دو کول وایي خدا کرانګي مسلمانانو ته دوک ور پیغمبر ته نو مامل د دوکي کوي په خپل ګمان کې الله دې سره کوي وہو وا خادعهم اللهم دوکور کون کې ديته نو په الله باندې د دوکي مطلب څه د ځان پهیا دا خو خاصې پد نه لري خدلته ظاهرا هغه لفظ د دوکه شو مراد ته د دو دوکه بدل ورکول دی ته چا سړې بل سره ظلم کوي نو د ظلم بدل ورکول خو جایز دی نو چې څوک بدل ورکړي له هغه ما سره سر ظلم وکړ هم ما مر سره نو د ظلم ته په معنا د بدلی یعنی ما ته د هغه بدل ورکول دلتا دی دوکا کئی مطلب داد اللہ وآل سلم دوکا کئی یعنی دو دوکے بدلب اور کئی دو دوکے بدلب اور کئی بیا دو دوکے بدلب سے دو روستو سزارہ روال دلتا با بیان چیجی ان المنافقین پی درکی الاسفل من النار دور پلان دے پی مرتبہ او باندې په سرين وينه الله دغه کوي د دې سره انې مطلب دا دى څنګه چې دي ظاهر کې اسلام او باتن کې ایمان نشتا نو الله به بدل ورکي اوم دا څه مطلب ور سره اخرت کې وږي پولیس رات بلجي او تل شي مسلمانانه ده خپل و عمال و رانا ملوشی ده ایمان رانا ملوشی روانشی پوری اوزی نو ده مناپکانو تبم زاہری طور رانا ورکشی و چه سزا پوری للشی نو دده نبا رانا ورکشی سنگ چه زاہری اسلام والدکی با ملوشی زاہری طور رانا خو بیا با اثر رانا نی نواخرت سره با مدیس رده سماما ملوشی سنگ چه دی دل دکی الله بدلت دوګه باور کړی دا دوهما مسالې ده آیت و اذا قاموا الى الصلاه ظاهر کې هما مسلمانان دی الله کي مستودريږي نو قامو په صلاه مستودريږي سسپس يا درانه مسکول وګراني او بیا چې نو سره پر نو الله مقصد بیان نه خايو راغون دی خودنہ کئی خلکو دی یو راؤنہ ہو اصلی عربی کی دی تاویلی کی گی چی دی خلکو تا خودنہ کئی خلق دی تا خودنہ کئی مطلب د دادے خلکو تا دی موسخ استکی دی موسخ خلکو پنظر کے خر اگئی اموتا گوری زکا دی خوکی دی خلکو لپارچ خلق راتا گوری او ظاہری موسخ نزمو گوری پمونگ بانی مسلمان گو مانو مسلمان منصر جنگ و منکی امن را کی غنیمت کی اسر را کی نالاوی مسکی یو سست وستیس را کی درم یراعون الناس خلق تیخو دنے کی او درم ولا ازکرون الله الا قلیل دی نیا جائی اللہ لرا مگر ڈیر لگ او یس قرون الله مز نہ کیدا الله دا پار مگر لگ دلت لا اس قرونه به معنی مز نہ کی ا مز تهزه کرځه کا وجي مشتمل په ذکر باندې د الله په یاد باندې نو الله ودې نه یاد دی مگر دې لگه شنډه مونډه حضور شو خلکو ته شو ټول شي چیزه مزکو ا دا خلق چې الله یې اده ندام غره دریاده پاره دے به تور عبادت نه کچره د دوی ایمان او لکه الله په مس کې ادل انده ګل ګونډیږي چې سره د ایمان او سره د اخلاص څنګه دا وځره کجوري سي سوار کده خدای دو خدای رویا غاسي سپټلی چې لی دل نه ختمیږي نه درې درې نیم کیلومتر انه خور دی چې د اخلاص سره لکشي لکشي نو دیرو نو یو یی بعضی مفسرین ویل دي د لګي ا دې خو ک دا لګي د الله د پاره سر د ایمان ویل د الله ګم بیا سو ډیرو او بعضی وايي د کلیل دا دا چې ولا یسکورون الله الا کلیل بالکل نه دا کنایادت الګوالی نه الله بالکل نه دی بس اس د یاد پاره نو خو دې لپاره مسلمانانو سره ولادي کله دا زمانی منافقان موندو سبباندو ځکه صحابه پوندو دغه شریعه ای واجب مزنه کاو نو بیا به خلکو تپاته لګی وجه دا غا دور منافقان د اوسنه زمانی د مسلمانانو نه پابندۍ کیږي دا نو ما چې کله دا غي مسخ او یا بوت سواد ملاویږي خو پاپاندای کی د دې مسلمانې د زمان د دې زمانی د مسلمانانو نه زیات پابند و اخلاص پکینو دای دا عبادت حالت شو بل اللہ برا بیان کئی مذبذبین بین ذالک دی حیران دی بین ذالک پا ما بین دی دو بی. شیو دا مسلمانان د لداو یو دا کافران اوڑا او یا بین ذالک مطلب دارد دی حیران دی پا ما بین دی ایمان اوڑا کفر کی کم تر ته کو پرطلاع شو کې ایمان دا لاله په بحث د تینا خپل وقت حاصل کړی دا غین خپل وقت حاصل کړي نو مزبذب دي الله پروي لا اله الا الله نه د خلکو ته تعلیم کړي یې نه کافرانو ته ولا اله الا الله اونو د مسلمانانو ته تورن کړي دي نه کافرانو سره مسلمانانو سره دي نه مؤمنانو دي نه کافرانو روست و مرا یمس کی او درې ملار د صلاح پیدا کړل هله مسلمانانو د دوی دینه تمام کوی خان څوک چې الله ګمراه کړي هغه بیا ہدایت نشي مونته وامن یضل ل لله فلن تجد له سبيلا او هغه څوک چې الله او ګمراه کړي ته به نو امید هغه پر لار د هدايت مطلب دا رینه ہدایت امید مکه خو دغه دغه صفاتي اور الله ممن وانا استحبت القران کې د منافقانو کبه دنا ذکر کېږي کوایخ ذکر کېږي هنو مه الله تعالی دا دعوت شان انداده چې قوم کې یو غلطي وی دغه متعلق بیان کول پکار دي ارا ان چې کوم صفاتي اغه بیانول صفات بی توبس چې ځکه هغه صفات ویناو هغه ته پته ولګي په څو او هغه پری یا ایه الذین آمنو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من نور المؤمنین دغه د مسله دوا په اړه تقریبا 13 شوهه به الله مسلمانانو تا اللہوی حقیقتاً مسلمانو تا کابرانو سر دوستانا مکوی پا دوستای منی سے اللہو دا مسلمانو نا چھے دوستان کے لکسن چدا منافقان کی داکار اللہوی مکوی قویلی میں دوستی پا منزل دا بک ناتیس تسالے زین تراک آئی او سالے دا ملگری بدین نو که ملگری چرسی نو دیوہ سرم چرسی که بل مازی نو دیوہ بل مازی کا غ دینداري نو دیو وسرم دینداري تایا ছাত্রخان کا غ دینداري نو دیو وسرم دینداري شنو کبه چیم دیندار ک خلکو سره گرزی میمنه کوي او غلط سره ګرځي نو میمنه کوي زکه د دوستا په انسان منیا سری الله پرمه کافرانو او مسلمانانو په دوستای سره منی سے علاوه د مسلمانانو مسلمانانو په دوستای سره نشي یہ مطلب خدا نے چیدہ مسلمانانو ته خطاب دي لکه څنګه چې ظاهر وګور یا ایها الذین آمنو اے مسلمانانو مسلمانانو ته خبره کوي ته چا او چاته شوی دي مسلمانانو ته شوی اضا ایت دې مطلب داري چې امنون المراد ایمان والا منافقان ت مراد يا ایها الذین اے منافقانو ته جيبي دي ایمان والا کافرانو سر دوستي مکو وعده علاوہ مسلمانانو اویا د્વાلو سره د باجونو پر سرین وای د્વાلو ته خطاب دي کدا ظاهري مسلمانان دي کوم مسلمانان دي خالص نو کافرانو سره دوستانه م کوي اولی دغه الله وجه بیانې ا تریدو ان تجعلو لله علیکم سلطان مبینه د دې جملې له پته لګي چې د خطاب مسلمانانو سره خبر ظاهر دی نه پته لګي اتریدونه تاسو اراده لري ان ایتاصو اراده مکه ودا انکار دي اتریدونه ایتاصو اراده مکوې به خبره ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا دا چې اوږر زائد الله د لپاره په خپل ځان باندې دلیل حقकारा د لپاره د عذاب دا حقره دلیل شکنه الله به دلیل سپنه ني سيخه قیامت کې چې الله جهنم تار سړې بوزینو دلیل به قائمای دا خبر به ته الله ثابتې چې تد د عذاب مستحق نه چکل په خبره ثابت ای کی ای کتاب سره ورداګه راستوبې جهنم ته بوزي بغیر د ثابتول نه چې جرم په ثابت نکی دک شکار الله نه کوي تدا الله یو قانون دی ان دا قانون دی جرم اس بکې نو بیا بس سزا ورکې الله وی جتا سږه اراده کاوی نو دا خو د الله د پرخکارته دلیل بري خبره جتا سږه د سزا مستحق اجتا سږه کافرانو سره دوستانه کوي ځکه دا د الله قانون شیکنی دا دا شیک د الله قانون د چې کافر سره دوستانه نه کوي اجتا آج سږه سره دوستانه وکړه پرخکار د دلیل د عذاب سلطان مبين او عذاب تاسو باندې او زه مطلب دا ده چې زه کاره سلطاني مبين دې په نه مسلمان د کافر دوست نشي کېد نو اې مسلمانانو چې تاسو کاپترانو سر دوستانه کوي لدا تاسو دلیل ګرځاې په منافقت تاسو باندې تاسو په بیا خلک منافقان غړي زکه دا منافق شي ولا چې کافر سره دوستانه کوي نلای آغای شر دوستان مکوی ورپسی دو منافق سزا زکر کی گی اللہ ان المنافقین یکیناً منافقان چی دی فی درک الاسفل من النار پاگر دیر لان دی مرتبه کی بی من النار دوور نار نوو مرتبه دی دا جہنم شکم کاتیانو دی داگی دب دا درکات استعمالی درکات وطوی درکات او در راکاو ته زه کو زه راکاو ته تدارک نه یو شی جی یو د بل لپاسی یو بل د لباسی د ټول لان دے چې کوم ویخته اسپل انتهی لان دی هغه کې منافقان راځي الله دې او بل الله فرمای چې ګورې سو امداد امداد ال ته نه ولن تجد له النصیر یاو دا جهنم ویغ که بای او آل تا بددی دا پارسوک امدادی نی داولی دیو ظاہر کلمه ویلی دا کافر کلمه نه دا ویلی او دی با بالکل ویغ که اسپل انتہائی لاندی تاو جراغی نلاندی نی ایتا اسپل وی وجراغی مختلی پی دی یاو خدا کافر دنیا کے عذاب او د دنیا کے تور نظان بچ کر آل تاولا اللہ نمبر 2 منافق اغه د دې چې د مسلمانانو او دوکور غي او د پخپل ګمان کې ګویا کې الله لم دوکور کوي یخدون الله سنگین جرم دې ګویا کې دې الله لبن واليغه ته دوکور ور ور کول والي اعاذنا الله منا سنگین جرم دې نمبر 3 دئ استهزاء کوي ایمان پورې دل تر ازینو امن الاول د ذکر پر دل تر ازي امنه نو, نو د استهزاء کوي دوک دنیا کې امن کی شوق نو د وږي اخرت کې د عذاب به انتهائي سيواله پر در کې من النار ولن تجد له النصيره ورپسې توبه قبلي کی او الله وي توبه د تو ویله لپاره شرطونه لګې الله وی کچره دا شرطونه پکې را ل سلور شرطونه ذکر کړي نو بیا الله ورلا د جنت تذکرې په ولای ک بیا الله مسلمانانو سر وي او کریم مسلمانان دی مسلمانانو ته په ډېر لوی ثواب پلاوي کېږي دې مسلمانان شنو هغه ثواب وردیته ملوي خو سلور خبر الله ذکر کړي چې دا سلور خبر دی یو کی نمبر اول إلا الذين تابوا اغه منافقان چې اغه دې پښنه توبه وکړه منافقت پرخه ده پزله کې دا خبر راوست چې دا الله قامت منم الله منم دا قران منم یاو نمبر 2 مو اصله ایندکه عمل استقبال کې رحل عمل اسلام کا بیا منافقت ایندکه نه کوي بس مسلمانانو سره شي په عمل درست کی کافرانو نوवाडीږي کافرانو سره دوستاني نمبر 3 واتصمو بالله مانګوله لګې په دین د الله باندې کلا کی مستقيم شي بیا نه چې کلم مؤمنه او کلم کافر کلم مومن کلم کافر واتصمو بالله الله باندې نه د الله په دین باندې کلا کې مانګوله لګې استقامت اختيار نمبر 3 نمبر 7 روم واخلص دينهم لله ریاي مکه کولا کنه ویراون الناس نه الله وینه اخلص دينهم لله فل دين عاد الله ده پروږه یې نموز در یاده پارکې نو ده خوده نه پارکې العمل احتسام باللہ او اخلاص پا آمالوکی دا سلور خبری چی الله کی پہولائی کا بیا دغا سی پتنوالا خلق چی مخ کی منافکانو اسی دا سلور خبره اگر اختیار کلی مع مؤمنین الله دیب و مسلمانانو سریف سواب کی جکر اے خالص مسلمان شو نو چکم سواب مسلمان ته ملاوی گی ابدا ملا گی مسلمان تا بکلا ملاوی گی اللہ بشارت ورکی ویساو فیوت اللہ المؤمنین اجرا عظیما زرده چه وربه کی اللہ مسلمانانو تا اجرا عظیما اجر دیر لوی تلکا نیوز ماستا لیو دیتا اللہ لوی اجر, اس اجر وی اسو اجر ملاوی جی او مخی چه نفاقونو الله وی دوو پویخ کی بیخان فا قرآن کی دریو خلق و تا لوی عذاب ذکر شوید یو منافکان دی چه تذکره از حالای اصحاب المائده دیدی ایسا علیه سلام و سلام کومی ایسا علیه سلام دویلو چه تمونگ تا دام و جزب پیشکچه اللہ درستخان نازل که خوراکونه بپراتیه منگه او خرو نو اللہ دلی ایسا علیه سلام تاوی جدا کار کون تا دسترخوان براشی مائده براشی مائده شورت مائده مووی مائده دستخان تاوی تا, تا دسترخوان براشی خوکددی نرس تن بیا چاہت نا فرمانی اکلاب واللہ ویلو فین یعذبه لا يعذبه احد من العالمين زبرد دی توه 10 عذاب ورکوم ما اچته نی ورکړه دریم دک او دریم د پرګنیانو ورکې چې لوښته واسي پرکه ورانشي چې الله پرمایل چې ادخلوا علی فرعون اشد العذاب سخ انتعای سخ عذاب ته ورداخل کی فضل الله عمر سے پرمای په قران کې دا دریک اس مخالک زګر شو چې دې تبس خزاد کی خو منافقان کبيام د خپل لپاک نه لړل منافقته پره الله وی اجرن عظیم ما يفعل الله بمعذبكم ان شکرتم وامنتم وکان الله شاکرن علی دا الله دې مهربانه نظر شو دې آیات کې امتحای شفقت او مهربانه سره الله خبره کوي دې منافقانو ته چې ګورستا سو په عذاب باندې الله سکے الله تبے زم لایږي استا سو پازاب باندې استا سو پازاب باندې سکه ایم شکرتم و امنتم کچري تاسو شکر کوه خپل عمل درست کوه و امنتم ایمان رالو ایمان امرالو شکرم کوي نه کو عمل بهتر کوه وکال الله شاکرن عليم الله شاکر دې قدردان د عمل الله بستا سود عمل قبول کي او الله کوه نو دا یاد یاځته الله دا منافق ته وي نو الله ته مسلمان پازاب باندې څه کوي کچره مسلمان صحیح شي دا الله تلا احکامات اومه ني نو الله ته سملاويږي په دې کې یا الله په سکه چې ته قبر کې عذاب ورکي یا آخرت کې عذاب ورکي نو دا مونږه تاسو په خپل پور کې ځان سزا وکه میږي چې یو خل په قبر شي په تعالی نو دا مونږه ځان ته په خپل په خرط فت جرا ګنا له دیو کو کار ګنا را د پته مونږه او پدینت ګرام نه له پکار ژ توبه و واس ا مثال خدای له چې سړي سر لاس کې پټای چاړه والی ځان و چیز پټای را سترشتا نو ګنا نه صبر دې وکا اخیری خبره بری آیات کی اور د هغه د ان وخت د منافقانو احوال بیان شو او زمونږ تاسو د پرپدي کې څه زمن د پرادا تعلیم <سؤال> د چای کوم صفت او ځان نه وباس مزلچ رازي نه سستی مکوا تبي سستی جدا له اعتقادي سستی مکوا خلق عقيده ساته او مزله پکله کا عقيده والے کټه سستی تبي نم پکار مناپکنه وکړه ریا بکول ریا مکوا هغه بلک الله ادب تدير الله یا اگه مترد او اسلام باندې یک لکش کو دا ارششت اخرتومشت اللهشت پرشتشت ای کا پیرانو سره دوستي کوله پینزم ته سره دوستانه مکه او اخلاص استقامت دمنا پکاله ته الله وې کچره دا خبره اختیار کې توبو واسه اخلاص وکې عمل سې کې نو تم توبو واسه اعمالو درسکا استقامت تم اختیار کا پل دین صرف ته الله د بارکا اذاب له خبره کی کینو چې الله زما په عذاب سکي او کزه عمل صحیح کوم نه په عمل صحیح دا په کې موږ استوزه پر تعلیمات دي ان المنافقین الای کین المنافقان چې الله يخادعون الله بِفقل گمان کې دوکول کې الله تا او هو والله دې خادهم بدلدو کې ور کې دی تا وا اذا طاو کې قامو ال الصلاه تجريودري کې مانځتا قامو دري کې مانځتا قصال درالو سسوس يراول الله زدي او کې خلقتا وَلَا يَذْكُرُونَ الله عَوْدِينَ يَا دِيَا اللَّهَ لَرَا إِلَّا قَلِيلًا مَغَرْ لَعُنْتِي بَطُرِ رِيَا نَبَطُرِ عَبَارَتِ مُذَبْذَبِينَ دِي حِرَانَ دِي بَيْنَ ذَلِكَ فَمَا بَيْنَ دُكُفَرَ وَدِي مَنْكِي یا بَيْنَ ذَلِكَ فَمِيَزْدَ مُسْلْمَانَانُ وَدِكَافِرَانُ لا اله الا مثلن کی دی خلقتا ولا اله الا او تا او کافرانو تا لا اله الا مثلن کی دی کافرانو تا ولا اله الا مثلن کی دی مسلمانانو و, و مې یذل لله وا چلوج گمرا کی الله پلن تجد لہو تباہر کسنم امید دا پارا سبیلا سلال دا ہدایتو یا ایوہ الَّذین آمنو ایمان دارو لا تتخیب الكافرین تاسم لیسے کافران را اولیاء دوستان من دون المومنین علاوہ دمو ملانونا یعنی ارادا مکوید دی قبریان تجالو دا جوگر زویلی اللہی اللہ دا پرا علیکم پزانو نخپلو خپلوباندي سلطانا مبینا دلیل اخکار دا پارد نسلو یا پنی پاکستاسو ان المنافکین یکین المنافکان فدر کل اسپلی طال ان مرتبه کی وای من النار دور نہ ولن تجدا تباهر کی ظلم می لہون ددیہ پارا نثیرن سوک مدد کو ان کے نثیرن سوک امدادی الا الذين كتبوا مغرات سانچ توبہ وخلم منافقتنا واخلصوا وخالصوا كامل الخلاء اندکی بالله وا تسمو بالله او دی مونغول اقول پدیندا الله واخلصو دینهم واخلصو دینهم لله او دی خالص دا الله دپارا پل دین ریا لري تاکو واخلصو دینهم او دی خالص کدریانا دینهم دین الله لله دپارا فاولایک ادا صفات علی کسان چ توبه و باسی اصلاح العمل کی استقامت اختیار ای ریا لزال بچکی مال مومنین دی و مسلمانانو سره ای ثواب کی واسع بهوت اللہ زر د چور بکلا المؤمنینا مسلمانانو تاج رن عظیم سواب لے ما یفعل الله بی اعابکم سکئی اللہ تعالیٰ پا عذاب ستاسو ان شکر تم کچری تاسو خالص کے عمل شکرمو بسو عملم خالص کو و آمن تم او خالصم کئی ایمان ایمان امرال نفاکم پریخو دیو و کان اللہ دیاللہ تعالیٰ شاکرن کدردان دا عمل علیم فویا یا ول ولین یا الله کریم یا ذوالقوه المتين یا رحمن الساکن یا الله کوم صفات نجنه منافقانو بیان کریم خدای دی نمغو ساتي سمون بچي یا الله مسلمان د دینه محفوظ کی اده په مقابل کی چې کوم خصي بات بیان شیا الله چې توبه ده اخلاص ته استقامت ته اخلاص دی کریم خدای رسول وروره صفات موند کی پیدا کی یا الله کوم زور یا قوت نشولرلی ی الله غناونو کې خطایې الله کریم او هغه موږ صبر کې خپل زړه نصیب کې الله صلی الله